minerale de care au nevoie. Calcidin zici? Da, suport de vitamine și minerale pentru oase normale la un preț rezonabil de la farmacie. Calcidin, forță zilnică din plin. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vino în luna septembrie în farmaciile Helpnet și beneficiază de 20% reducere la produsele din gama Calcidin. Europa FM este ora 18. Manuela Nicolescu și Filip Stan David prezintă jurnalul de seara Europa FM. Bună seara! Bine v-am găsit. Anchetatorii cer ajutorul FBI în dosarul Caracal, mama uneia dintre fetele răpite de Gheorghe Dincă, refuză să colaboreze cu procurorii. Ancheta la Iași, o femeie de 62 de ani a murit seară în fața spitalului de recuperare din oraș. Provana Plumb va da mâine explicații suplimentare Parlamentului European în legătură cu neconcordanțele din declarațiile sale de avere. Și stenogramă oficială a Casei Albe, Donald Trump, a cerut în mod repetat Ucrainei să ancheteze afacerile unui posibil Contracandidat. Loi în toată țara din această seară și până vineri dimineața. Temperaturile vor scădea în unele zone sub media acestei perioade. Meda Andrei de la Administrația Națională de Meteorologie. În cursul serii și al nopții de miercuri spre joi, ploile se vor semna îndeosebi în jumătatea de norda teritoriului. Pe parcursul zilei de joi va ploa în toate regiunile, cu deosebire în sud-est, în est și în zonele montane. Aceste ploi vor avea și caracter de aversă, iar în sudul și în estul țării trecători vor fi însoțite și de electrice. Se vor acumula cantități mai importante de apă, local de peste 15-20 de litri pe metru pătrat, iar în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei și zona Carpaților Orientali, de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Ascultați jurnalul de seară Europa FM. Cazul Carac al conducerea parchetului Antimafia explică de ce a cerut ajutorul Biroului Federal de Investigații din Statele Unite. Procurorul șef al DICOT, Felix Bănilă, spune că e nevoie de o a doua opinie în ceea ce privește profilul lui Gheorghe Dincă. Bărbatul este principalul suspect în dosarul dispariției a două tinere din Old și din Dolj, Alexandra Măceșanu și Luisa Melencu. Explică Florentina Mihăiță. Procurorii Cot au pus deja la dispoziția Biroului Federal de Investigații fragmentele osoase care vor fi analizate de experți americani. În România, specialiștii de la Institutul de Medicină Legală nu au putut face decât o parte din analiza genetică în cazul lui Izei Melencu, a explicat procurorul șef al DICOT, Felix Pănilă. S-a dispus efectuarea unei comisii rogatorii în Statele Unite pentru a efectua o nouă extragere de ADN pentru o metodă pe care Institutul Național de Medicină Legală Mina Minovici, nu este omologat să o efectueze. Nu este vorba despre o lipsă de încredere în institutul nostru, în ce privește profilerul, este vorba despre solicitarea unei opinii secundare, o a doua opinie, practic, pentru a ne forma convingerea cu privire la sinceritatea inculpatului. Mama lui Zei Melencu este așteptată joi la Dicot, a precizat Felix Pănilă. Mama victimei a fost invitată pentru a stabili cu dumnei dacă este sau nu este de acord pentru a îi se recolta probe biologice. După cum bine știți, o instanță de judecată a autorizat efectuarea unei astfel de proceduri pentru a obține probe de comparație. Mama lui înmelenco a refuzat să i fie recoltate noi probe biologice. Femeia s-a temut că anchetatorii vor planta noile probe în oasele găsite la marginea pădurii pentru a declara închis cazul Ficei Sale. La o primă analiză făcută în august asupra oaselor găsite la marginea unei păduri, specialiștii IML nu au putut identifica niciun profil ADN din cauză că oasele erau într o stare de calcinare excesivă. A doua expertiză medico-legală a scos la iveală că fragmentele osoase provin de la o singură persoană de sex feminin cu vârsta între 15 și 19 ani, alta decât Alexandra Maceșanu, tânăra despre care Gheorghe din că susține că a incinerat-o într-un putoi din curtea casei. Între timp, procurorii de la parchetul general au anulat cinci decizii ale procurorilor din Caracal de netrimitere în judecata unor persoane acuzate de lipsire de libertate și viol. Instituția a încheiat controlul de la parchetul de pe lângă judecătoria Caracal, același care a instrumentat dosarul Alexandrei Maceșanu. Cu detalii, Anca Grădinaru. Parchetul general nu precizează cine au fost acuzații și victimele din aceste cauze, însă susține că dosarele au fost instrumentate în perioada per 2018 iulie 2019 iar soluțiile au fost nelegale și netemeinice Infirmarea soluțiilor arată că procurorii de la București au ajuns la concluzia că 5 victime de la Caracal nu și-au găsit dreptatea la autoritățile locale Totodată, inspecția judiciară va fi sesizată cu privire la abaterile descoperite la parchetul din localitate Controlul a început după dispariția Alexandrei Măceșanu și după ce s-a descoperit că o altă fată, Luisa Melencu era dispărută din primăvară iar anchetatorii din zonă nu au investigat investigat cazul Cercetări și la Iași, unde o femeie de 62 de ani a murit seară în fața Spitalului de Recuperare. Femeia nu era pacienta instituției, dar fusese diagnosticată cu mai multe boli. Cu câteva ore mai înainte, ea fusese externată din altă unitate medicală. Procurorii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, după cum transmite Silvia Kraus. Tragedia a avut loc marți seară, fiind anunțată la 112 de paznicul Spitalului de Recuperare. Medicul de gardă al spitalului a încercat să-i acorde primul ajutor femeiei, dar inclusiv manevrele echipajului de pe ambulanță au ieșuat. Femeia de 62 de ani fusese înainte internată 16 zile la spitalul de pneumoftiziologie. Ea sufera, după cum susțin medicii, de mai multe boli. După ce specialiștii de la pneumo au reușit să i amelioreze starea de sănătate, aceasta a fost externată. S-a făcut recomandarea unei terapii cu oxigen la domiciliu. S-a recomandat să fie deplasată de la spital acasă cu o salvare dotată cu oxigen. Familia ar fi refuzat însă transportul cu salvarea, solicitând, în schimb, un bilet de trimitere pentru spitalul de recuperare. Pacienta a fost transportată la celălalt spital cu mașina personală, fără a fi conectată la oxigen. Medicii de la spitalul de recuperare au refuzat internarea femeii pe motiv că spitalul este o instituție destinată bolnavilor cronici, și s-a făcut rău în fața porții instituției și a căzut secerată. De la Iași, Silvia Kraus, Europa FM. Ascultați jurnalul de seară Europa FM. Alexandru Cumpănașu și Viorel Cataramă vor depune plângeri împotriva Biroului Electoral Central. Instituția a sesizat parchetul din cauza că a descoperit nereguli în listele cu semnături ale celor doi doritori să candideze la președinție. Între timp, declarația de avere a lui Alexandru Cumpănașu a fost supusă unor analize mai atente. Împreună cu soția sa, el ar fi câștigat mai bine de un milion și jumătate de lei din contracte cu instituții publice. Cu detalii, Mihai Bucureștian. Alexandru Cumpănașu spune că va sesiza parchetul general pentru a verifica și semnăturile depuse de Claus Iohannis, Dan Barna și ceilalți candidați la prezidențiale, spunând că și în cazul acestora, Beca a constatat elemente de similitudine evidente, însă instituția comite și citez o ticăloșie. Între timp au apărut și declarațiile de avere. Alexandru Cumpănașu are 3 vile și 4 apartamente, 3 terenuri intravilane, iar el și soția au încasat în numai anul trecut, cam din acelea surse, o sumă totală de peste 1,6 milioane de lei, are și un împrumut de 300 de mii de euro. Școala Națională de Studii Politice și Administrative reacționează după ce în declarația de averea lui Alexandru Cumpănașu apare că a încasat aproape 67.000 de, de lei de la această instituție. SNSPA susține că Alexandru Cumpănașu nu a fost cadru didactic, titular și nici profesor asociat, ci expert pentru un proiect implementat de Ministerul Dezvoltării în parteneriat cu SNSPA. Și Viorel Catarama că va depune o plângere penală împotriva Bec pentru abuz în serviciu. Totodată el a afirmat că îl va da în judecată și pe președinte la EP, după ce Bec a respins candidatura acestuia la prezidențiale. Biroul electoral central a sesizat parchetul în privința semnăturilor depuse de opt candidați pentru alegerile prezidențiale. Este vorba de Viorel Catarama, Miron Cosma, Maria Mina, Cătălin Sorin Ivan, Sebastian Constantin Popescu, Alexandru Cumpănașu, Ninel Peia și Bobi George Marius Păunescu. Rovana Plum, propusă de România pentru funcția de Comisar European pentru Transporturi și Turism, va da mâine explicații în Comisia Juridică a Parlamentului European. Sunt neconcordanțe între declarația de avere depusă în Bruxelles și cea din București. Doar candidații României și Ungariei nu au primit până acum avizul Comisiei Juridice, a spus la Europa FM europarlamentarul Siegfried Mureșan. În cazul doamnei Rovana Plum s-au constatat neconcordanțe majore între declarația de interese financiare pe care a depus-o acum la Parlamentul European și declarațiile depuse anterior în România. Este vorba de sume de un milion de euro împrumuturi declarate în declarații anterioare și nedeclarate acum. Toți candidații pentru poziția de comisar au primit aviz favorabil cu două excepții, Rovana Plumb și candidatul Ungariei. Aceștia doi au fost chemați la o audiere. Ce se întâmplă însă dacă Rovana Plumb nu obține avizul Comisiei Juridice a Parlamentului European? Dacă doamna Plumb, candidatul Guvernului României, nu reușește să obține Cine a vis favorabil din partea Comisiei Juridice, atunci audierea domniei sale în Parlamentul European, în Comisia pentru Transporturi, nu va avea loc. Prin faptul că doamna Rovana Plung a fost chemată la o audiere în fața Comisiei Juridice, deja se creează o problemă uriașă de credibilitate României. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a cerut în mod repetat omologului său din Ucraina, Volodimir Zelensky, să lanseze o investigație asupra unui posibil contracandidat. Cercetările ar fi vizat activități ale fostului vicepreședinte Joe Biden și ale fiului acestuia, Hunter Biden. Așa arată stenograma conversației prezentată de Casa Albă. Opoziția Democrată a anunțat deja oficial că lansează procedurile necesare suspendării președintelui. Sonia Teodoriu Președintele Trump i-a cerut lui Volodmir Zelensky să verifice dacă fostul vicepreședinte american Joe Biden și fiul său au oprit o acțiune de investigare a afacerilor lui Biden Junior. Acesta fusese director într-o companie ucraineană, în timp ce tatăl său era direct implicat în stabilirea politicilor Statelor Unite față de Ucraina. Volodmir Zelensky a dat de înțeles că e familiar cu situația și a spus că are majoritate absolută în Parlament. Astfel va putea impune un procuror care să înceapă o astfel de anchetă. Donald Trump i-a spus președintele lui că va fi contactat de fostul primar de New York Rudy Giuliani și de procurorul general Barr pentru a verifica totul. Președintele americanii a promis lui Zelenski că economia din Ucraina se va îmbunătăți în schimbul sprijinului lui. La finalul conversației, Donald Trump a invitat pe Zelenski oricând la Casa Albă. Președinta Camerei Reprezentanților din Statele Unite, democrata Nancy Pelosi, crede că prin comportamentul său Donald Trump a atentat la siguranța națională, asta în contextul în care discuția cu Volodymyr Zelenski a incis cu blocarea unor ajutoare militare pentru Ucraina. Le-a cerut comisiilor parlamentare să demareze investigațiile în acest caz. Încordare în Parlamentul Marii Britanii, reunit în prima sa ședință după ce Curtea Supremă a stabilit că guvernul a suspendat ilegal activitatea legislativului. Suspendarea s-a instituit în baza unui aviz emis de deputatul conservator Jeffrey Cox, în același timp consilier juridic al cabinetului. Acesta a spus că Parlamentul a devenit o instituție moartă care nu ar mai avea dreptul moral să funcționeze. Un parlamentar l-a întrebat pe consilierul juridic al cabinetului de ce refuză Boris Johnson să organizeze un nou referendum pe tema Brexitului. So Brexit, the, public the chance to vote on the final government Brexit deal? However that Demnitarul de la putere a răspuns că un nou scrutin ar fi o insultă la adresa celor care au votat deja pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Confruntat cu cereri vehemente de a demisiona ca urmare a hotărârii Curții Supreme, Boris Johnson se va adresa Parlamentului în această seară. Sport acum, Vasile Constantin. Bună seara, Gică Hagi a fost suspendat două meciuri după eliminarea din partida Fece Viitorul Poliași. Tehnicianul și patronul echipei Constanțene a fost sancționat de comisia de disciplină după ce la finalul meciului câștigat de echipa lui cu 2 la 1 a fost trimis în tribune pentru proteste la adresa arbitrilor. În urma deciziei de astăzi Hagi va arata luni derbiul de campionat cu Universitatea Craiova și nu va putea sta pe bancă nici mâine în 16.000 cupei României la partida cu Sănătatea Cluj. După 10 etape, Fece Viitorul este pe al doilea în Liga 1 la egalitate de puncte cu lidera CFR. Simona Halep crede că accidentarea din cauza căreia a fost nevoită să se retragă astăzi din turneul de la Wuhan este cel mai probabil o problemă musculară. Ea a acuzat dureri puternice la spate și a abandonat partida cu Elena Răbachina din Kazachstan când era condusă cu 5 la 4 în primul set. Simona spune că problema a apărut în zona lombară, dar nu crede că a fost vorba de o recidivă a herniei de disc suferită anul trecut. Durerea pe care a simțit-o acum fiind Ferită. După abandonul din China, Simona Halep nu va coborâ în clasamentul mondial. Uruguay a obținut prima victorie după 16 ani la Cupa Mondială de Rugby. Reprezentativa sudamericană a învins Fiji în grupa D, scor 30 la 27. Partida jucată la Kamaishi a consemnat și o premieră în istoria competiției. Pentru prima oară o echipă a pierdut, deși a înscris două încercări mai mult decât adversara. Los Teros au reușit trei eseuri în prima parte, toate transformate, iar adversarii lor au bifat 5 încercări, transformând însă una singură. Mâine la Cupa Mondială de Rugby se vor dispunsa. Două partide, Italia-Canada și Anglia-Statele Unite ale Americii. La final să mai spunem că asta se vor decide încă 5 echipe calificate în optimile Cupei României la fotbal. În primul meci terminat până la această oră, Fece Herman Stada a învins-o cu 1-0 pe Kindia Târgoviște, deși a jucat în 10 ultimele 25 de minute. Partidele Făurei-Cesemioveni și Industria Gilda, petrolul Ploiești se află încă în desfășurare. La ora 18.45 Universitatea Craiova merge la și Reșița, iar la 21.30 va începe întâlnirea Fece botoșan CFR Cluj. Punem punct aici jurnalului de seară, începe acum Piața Victoriei, astăzi cu Alisia Cobescu. Bună seara! Andreea Moldovan este invitatul meu peste câteva minute și dacă numele nu vă spune nimic, este exact ce voiam să demonstrez. Și anume că lucruri excepționale, minunate chiar, se pot face în România de oameni pe care nici nu-i știm, dar vă promit că începem să-i cunoaștem. Ce îi datorăm Andrei Moldovan? Cel mai curat spital din Europa este aici, în România, la Brașov. Vă aștept să aflăm cum este posibil. Noi nu spunem că produsele noastre sunt cele mai proaspete. Noi o dovedim zilnic. Vinul la Kaufland și descoperă reducerile de 25% de luni până joi. Mâine, găsești pe șampinion 500 de grame, ceafă de porc cu o sfeliată marinată Texas și lapte de consum Olympus cu 3,7% grăsime la 1 litru cu 25% reducere. Kaufland! Și săptămâna ai bună! Iuhuu! Începe școala!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 Pentru unii să fii șofer, înseamnă să vezi bucuria celor cărora le livrezi pachetele în fiecare zi, fără să pui întrebări legate de forma cutiei. Pentru alții, înseamnă să știi fiecare scurtătură din orașul aglomerat, pentru ca toată lumea să ajungă la timp, fără să te roage să schimbi muzica. Nu există două locuri de muncă la fel. Sună direct angajatorul pe OLX și află toate detaliile care contează din peste 40.000 de anunțuri.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 Metro vine în ajutorul tău cu soluții culinare pentru ca tu să fii pregătit pentru a satisface toate cerințele clienților tăi. Vino la Metro în perioada 25-27 septembrie și găsești craft de cel puțin un kilogram, proaspăt, bun de pus pe grătar la 11,99 lei kilogramul. Servește-l cu mămăligă din Mălai Arbis Extra la 3,05 lei kilogramul. Preț la achiziția minimum 30 de bucăți și asezonează cu usturoi la 8,99 lei kilogramul. Combină gusturile după preferințele clienților tăi. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Metro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 Știi care este singurul loc din trafic unde ești mereu în avantaj? La McDrive! Cumpără 3 meniuri și primești încă unul din partea casei. Ofertă valabilă în perioada 6-30 septembrie doar la McDrive. Află mai multe pe mcdonalds.ro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 Promoția de LACO la care nu câștigi niciun premiu s-a întors! La un cașcaval de LACO de sandwich cumpărat, câștigi garantat un sandwich pentru un copil care are nevoie de el! Mai poți câștiga pentru copii și premii de îmbrăcat, de jucat și de învățat! Află detaliile pe aucâștigat.ro Chiar e mare brânză să faci un bine!